Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fialajános. János. Lát? akkor a térerő legyünk belünk. Köszönöm. Jó reggeltársasban, van a vonalban. Um, annak idején, amikor én... Filmtudományi Intézetnek is dolgoztam, nem volt jelentős produkció, akkor azt mesélte annak idején a Réz András, aki akkor is már filmestéta volt, hogy Magyarországon úgy van, hogy vannak a szakértők, és vannak a témák, és akkor lerakják a szakértőket ilyen kis cetlire, és aztán feldobják a témákat, és ami rájuk esik, azt csinálják, mi külföldön mindig a szakértők csinálják azt, ami hozzájuk tartozik. <kül> Semmiféle Álviccelődés nincs a kérdésemben. Amikor annak idején, 2014. november 14-én e, megalakult a Budai Vár felújításával foglalkozó bizottság, akkor annak hogyan lettél az elnök? A Auslan Bizottság egy társadalmi testület. Ez a társadalmi testület művészet történészeket, építészeket, történészeket, és a Budai Fár felújításával foglalkozó politikusokat és közéleti embereket eh, foglal össze. Tehát benne van a kerületi polgármester, benne van eh, meghívott vendégként az országisi képviselő, eh, és sok mindenki más. Ez egy nagy testület, több mint eh, 40 ember, uh -huh. körülbelül körül 50 ember. A, eh, mint ugye Budai vár illetve a tevékenkettem a korábbi étben és államtitkárként is ugye ez a feladatom sok minden más mellett, ezért kerendszer hogy a Bizottsági munkát én fogom összeéén Ez a Bizottság ez milyen célból jött létre Mihez lehet hasonlítani ezt a testületet? Ez nem egy operatív testület, ahogy én látom. Némileg emlékeztet a Vének tanácsára, de az ő tanácsaikat megfogadni nem kell. Gyakorlati beépültségük a várnegyed alakulásába praktikusan nincs. Ezt mi el akár mondom? Ezt kérdezem inkább. Hát a hangsúlyozatán inkább kijelentésnek, mint kérdésnek. Akkor kérdezem. Nagyon szertágazó a munka, a Budai vár uh, elmúlt két és fél évtizedben megszületett fejlesztési tervei azok uh, folyamatosan előkerülnek, és uh, van, ami, a, van, ami beépül a, a konkrét fejlesztési tervbe, de valami pedig nem. Mint hogy egyébként azok az építészek is tagjai a testületnek, akik a konkrét uh, felújítási terveket készítik, tehát terveznek, köztük olyanok, mint az égügyi asztalosztár Ferenc, aki gyakorlatilag az életét áldozta erre, vagy tette fel erre, és 25 éve Budai vára foglalkozik. Örnek között tőttem ezt a két építést van együtt a várbazárt és a várbazár várba felújítását is. Tehát ezért... Én ezt értem, de amit én kérdeztem, abban nem száfoltál engem meg. azt A kérdésérés arra vonatkozott, hogyha van... Végig mondjam a gondolataim. Bocsarat, Tehát mintha egyébként maguk azok az építések is ott ülnek a társadalmi tanács, az akik terveznek, ezért az ott elhangzott az ő személyeket, az ő gondolkodásokat és tervezési munkáikat is befolyásolják. Tehát egyébként abszolút van hatása ennek a munkának, ugyanakkor azt már sokszor elmondtam, a döntést a kormány hozza meg. Joga döntést hozni a kormánynak van, egyébként jogi értelemben is és politikai értelemben is, hiszen tehatalmazása van a, hogy az ország életét be folyásulje holdani kérdéseket eldöntse. Oké, okay, rendben van, ugyanabban a balónban nevezünk. E, azt kérdezem tőled, hogy e, ugye általában azt szokták mondani, hogy félszáz tagja van, e, tehát közel 50, de vannak társadalmi, megbízású tagjai, és végül is mi alapján áll össze ez a bizottság, milyen gyakran ülés ezik hozzátéve, hogy van neki bizottsága, van neki albizottsága. E, és akkor itt a hangsúl. A bizottsági tagokat annak idején, ami mi titkársai szakmai javaslatunkra miniszterül kérte föl, miniszter úr, a bizottságot szándékosan úgy állítottuk össze, hogy nagyon sokszínű legyen, tehát láthatólag a kilépők, az a három tagok most kilépett, és azt által megfogalmazott vélemény, és azt jelzi, hogy egy pillanatig nem olyan bizottságot állítottunk össze, ami valamiféle prekoncepció mentén a kormányálláspontját uh, uh, alátámasztotta volna. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok, uh, uh, sok irányba tájékozódó, mind estetikai, mind szakú. Milyen gyakran ülésezik ez a Hosszman Bizottság, vagy minek a függvényében? Mindjárt, mindjárt mondom azt is, a, a bizottság ülése, első ülésén, és már tehát a, a, a legelején a bizottsági munkának megfogalmaztuk azt a, a törekvésünket, hogy egyébként bizonyos épületeket visszaépítsünk, ezt csak azért mondom, mert most a napokban, mint a más jön, nem a sajtóba, pedig ez nem igaz. A bizottság az, az nem mondom, hogy rendszeres ülés, Ennek a bizottságnak ő valójában mit él át és mit ér meg, milyen felelősség van rajta, milyen lehetőségei vannak, jár-e érte javadalmazás, ez a legkevésbé fontos, de Magyarországon általában ebbe szoktak a leggyakrabban belekötni. Nem jár-e érte javadalmazás, ez egy társadalmi testület, gyakorlatilag mindenki önkénti elhidatottságból, minden bizottságból is, hát, formában a munkában, Egyébként polszenti uh, edcsökeimet készítünk egy elsősorban az utolkor számára, hogy az ott a niták meg legyenek között. még az is lehetséges, hogyha a felek ebben beleegyeznek, akkor nem tudom, lesz egy vita, mert Lővei Gyuri, nekem a Radnótiban volt osztálytársam, és az ő bátya Lővei Pál, aki szintén a kilépő között valakivel ma fogok találkozni, és hosszan fogom majd hallgatni, amit mond, lehet, hogy majd ad, olvasni valót is, azt is el fogom olvasni. Azt kérdezem tőled, hogy végül is az, ami a várban megvalósult, ami a várban megvalósul, és ami a várban megvalósulni fog annak van-e valamilyen atya? Tehát ahogy alakul annak a képe, beleértve, hogy mi újul fel, mi nem, mi költözik oda, mi nem, én értem, hogy a kormány dönti el, de van-e neki valamilyen agytröztje? Illetőleg ehhez az agytrözthöz hogyan viszonyul, nem jogilag, hanem konstruktívan ez az úgynevezett Hausmann Bizottság? <tökség> De mi alapján készíti elő? Mi azért többé-kevésbé szoktuk érteni egymást, hanem is mindenben értünk egyet. Uh, én általában a belső hangomra hallgatók uh, és a megérzéseimet próbálom szavakba önteni. Azt kérdezem tőled ebben a mostani konfliktusban, de attól teljesen függetlenül. Te a hétköznapokban, a hétköznapi döntések folyamán, amelyeket te részint kitalálsz, részint végrehajtasz a kormányzati munkából adódóan. Így van. Ez Honnan tudod? Bár egy pillanat, a kérdés most jön. Honnan tudod azt, hogy jó döntéseket hozol? Vagy jó döntéseket hajtasz végre? Ezeket már az utókkal fogják tenni a legtöbb esetben, mert ezek nem olyan kérdések, amiknek a hatásai azonnal látszódnak. Jó, de mit kezdesz azoknak az embereknek a tiltakozásával, akik 180 fokban vannak veled szemben, nem politikailag e, fogalmazzák meg a mondandójukat szakmailag, és miközben az egyértelmi, vagy többé-kevésbé egyértelmi, hogy az embernek hol van a szíve, mint kiderül, a vár rekonstrukciója kapcsán ilyen e, attribútumok, ilyen megmozdíthatatlan státuszkók nincsenek. Illetőleg, ha vannak, abban olyan ellentétek vannak, mint ami most kiderült. Honnan tudod azt te, hogy te a jó pártján állsz, és most szakmai pártról van szó, nem politikairól? És ez komolyan kérdezem. Nagyon óvatosak, óvatos lennék most a mostani vitával, hogy azok mennyire szakmaiak, és mennyire politikaiak. Ugyanis az érvek, amelyek elhangzottak, azok javar és nem szakmai érvek. Tehát az, hogy amikor azt mondja valaki, hogy a hortista korszak kulisszáit akarjuk valamilyen módon rekonstruálni, tehát nem arra egy szakmai egy hanem ez egy politikai érv. szakmailag teljesen nonsens, hiszen a dualizmus korában épült meg mindaz, amiről most beszélünk. A Hortic idején csak használták. Az, amikor azt mondják, hogy nem akarják, mint ahogy nap is hallottam az egyik televízióban, az egyik kilépőtől, hogy nem akarják azt, hogy a Palota az Uda elzárt legyen a nagy elől, ahogyan a Hortic Országban volt, ez nem egy szakmai érv, ez egy politikai évvárásról tételesen társolaltom, mert azt tudom mondani, hogy egy a Hortic Országban a Palota látogatható volt az nem volt királyi rezidencia, mint egy az állítják, főleg azért, mert nem is volt király el az egyik. Másrészt belép egy jelenébe, véget, tehát mennek egy gyönyörű szép termeken, mindent megnézhettek az átlagpolgárok. Három, ha a mai időket nézzük, a három is félmillió turista, aki a Palota negyedben sétált tavaly 2015-ben, abból szinte senki nem ment a múzeumokba, az a több mint 300 ezer látogató, tehát kevesebb, mint 10% -a az összlátogatónak, az javar és nem a várba busza felérkező külföldi turistákból állt össze. Magyarul, nem arról van szó, hogy elzárnánk a turisták elől a palotát, hanem éppen mert akarjuk itt, és azt akarít ez a fél millió ember, hogy abból minél több lépjen is be a palotát érbe, és hogy ember Szak, egyet. ezek nem szakmai érvek, amelyek elhangoznak, hanem politikai érvek. Ezért ennél nagyon óvatos ennek a mostani vitának a felturgozásával. Ráadásul ez Jó, de ennek az egésznek a politikai sikra való tolása az nem arra jó, hogy az ember ne lássa meg benne a szakmai érveket? De hát nem itt Politikai irányban hát nem mi beszélünk a hortizmus szájról, amiket nevetséges érvek. Hát, mi arról beszélünk, hogy nézzük meg, hogy hitelesen mi az, ami rekorszulálto, mi az, ami az, ami az nem szabad az és mi az, ami korvátilemekkel elemekkel otolható. Erről, foly, erről szól a Vita, erről folyik a munkánk. Amikor azt mondja egy kilépő bizottsági tag, hogy ő nem tudja, hogy a visszaírive a mi lesz a funkciója, akkor erről csak azt tudom mondani, hogy akkor miért minden bizottsági ülésen, hiszen ez részletesen végig egyébként pedig. Az építés szakmai lapokban publikációk jelentek meg. Én magam szántanasszor elmondtam és nyilatkoztam a, a, az épületek funkciójáról. Tehát magyarul a vita valójában nem, politi vagy nem szakmai, politikai, csak szakmai akarják átszázni. Jó, a, uh, nagyon kíváncsi vagyok a mai találkozóra, meg mindaból, ami belőle fakad, hogy én ezt meg fogom érteni. De még nem válaszoltam az elalapedő kérdésedre. Igen. Arra a kérdésedre, és honnan tudom a helyes Igen. Azt tudom, azt tudom mondani neked, hogy hála Istenek több a támogató vélemény, szakmai közösségből is, a, a bizottságon belül is, mint az NLVD. Jó, de én azt kérdezem tőled, hogy akkor... Én, különösen. én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy amikor ennek a területnek, és most gyakorlatilag úgy kérdezek, mint egy gyerek, mert az a legegyszerűbb, tehát nem csinálok úgy, mint aki ért hozzá. Nem hiszem, hogy jól állna nekem, meg talán ez a legegyszerűbb megközelítés. Tehát van-e egy olyan állapot, tehát olyan -e ez, mint Pompei, amit feltárnak hosszú munka alapján, és azt tárják fel, amit a történelem, az idő, meg a vezúv tönkretett. van -e egy olyan maket, ami alapján egyszer majd úgy fog kinézni a vár, elnézést a nem szép magyarságért, mint ahogy valamikor kinézett, mi ez a dátum, amihez hasonlítania kell, és mi lesz majd az a dátum, amikor ez létrejön, és a kettőt összerakjuk, akkor azok kvázi akár ne is fedhetnék egymást képtelenség, uh, valamit úgy hogy a tökéletes helyreállítom, hogy kinézett mondjuk 50, 80, 90, 100, 200 éve. Tehát ez így... Uh... De jól beszélsz, melyik dátumot vegyem most komolyan? Tehát melyik dátumra kéne emlékeztetnie a rekonstrució Én... utána várnak? Na, nézd, attól függ, melyik épületre, beszélsz. Jól beszélsz, de minek függvényében? Tehát, tehát ez hogyan dől el? Jó, Jog... ez úgy dől el, hogy négyzetméterre, négyzetméterre haladunk, az épületek, illetve az épület együttes valamennyi elemét tekintve, és megvizsgáljuk azt, hogy mi az, ami, ami ezt nem kell hozzá nyúlni. Mi az, ami ezt, vagy csak mondjuk, hogy patarozni kell. Mi az, ami hozzá kell nyúlni, és szerkezeti módosulásokra van szükség. Mi az, ami teljes egészében helyreállítható abban a formában, hogy a hausmanal ja, Tehát megtervezte. Vannak-e olyan épületek, egy másodperc? Bár... Jó, csak hadd kérdezzek. Vannak-e olyan épületek, amelyeket a Hausz... is mikor élt? Hausmann és a 12. század második felében született, és hosszú időszámban meg. Vannak-e Hausmann alajosnak olyan tervei, amelyek papíron vannak, de az életben sose valósultak meg? Nem tudom, hogy vannak ilyen tervei, de ilyen minden építésznek van, csak a várral kapcsolatosan kérdezed. Persze. Nem, inkább az a kérdés, hogy vannak olyan Hausmann által megtervezett épületek, amelyeket teljesen fölöslegesen bontottak le, és mi nem fogjuk mégse helyreállítani őket. Igen, vannak ilyen épületek, és vannak olyan épületek, amelyeket hausztóan megtervezett, és teljesen méltatlanul bontották őket a szociolizmusba, és mégis itt is... Jó, én csak arra gondolok, hogy számomra jelenleg nem megfejthető, de talán majd okosabb leszek, hogy mit jelent az a mondat, mert szerint elfogadhatatlanak tartjuk, mondják a kilépük, a kortárs megoldások helyett 100-150 éve megrajzolt tervek, fel sem épült épületek anakronisztikus megvalósítását. Én sem tudom, ezt én sem tudom. Nem tudom ez mit jelent. Szó nincsen olyan, hogy, hogy olyan épületeket építeni meg, amik, amik mesélépültek. Jó, de én azt kérdezem tőled, ha én ma délután például meg fogok tudni, vagy tudni fogok egy olyan épületről, amit a jövő héten megkérdezhetek tőled, akkor az azt fogja jelenteni, hogy te voltál tájékozatlan, vagy azt jelenti, hogy nem tudom, tehát most fogalmam nincs. Tehát én nem feltételezem erről a három emberről, hogy olyasmit írnak le, ami egy humbuk. Mit meggyek erre? Magyarul hogy fogalmad nincs, hogy most milyen meg nem épült uh, épületről van szó. De, persze, persze fogalmam sincs ez vicc. Az... De, de jó, majd ki fog elnöl, hogy ez egy vicc? Na jó, jó, jó, de nagyon kíváncsi ezt a kérni hogy mégis milyen olyan épületről beszélnek, ami soha nem épült meg, de mi úgy akarunk, százsépen évek el akarjuk megépíteni. Hát ez vicc. Világosra tettük nem egyszer. Mit fogunk visszaépíteni? Főségi épületet, amit 1971-ben romboltak le, minden indok nélkül. Azt a lépcsőt, amely szükséges azért, hogy a Dózsa Egyetésről megközelíthető legyen a vár, az tökül lépcső, amit nem stökül tervezett, ahogy hallhattuk tegnap este a tévéműsorban az egyik kilépőről, hát ez egy teljes nonszensz. És vissza fogjuk építeni a Vavada épületét. Ezek mind álltak, és ezekhez mindenikre szükség van, és ez mindig fájó a Budai palota együttesnek a mai szerkezetében. Úgy épületet, amit valamikor valaki megtervezett, de aztán meg sem építették, a 150 évvel ezőtti tervek alapján nem fog visszaépíteni. Nem is tudom, hogy miről van szó. Azt kérdezem tőled, hogy magának ennek ez a rekonstrukció, hogyha ezt le lehet bontani, talán érthető leszek, ez hány egységet tartalmaz? Mindenképpen a palotárnak az épület együtteseit... Oké, rendben van. Tehát te, te jól beszélsz, tehát ebben vannak nagyobb és kisebb egységek, én nem teszek különbséget. Nagyjából ez hány egység lehet? Az A épülettől az F épületig, ugye ez végig a palotára, és nagyon fontos, mert mindenki keveri a dolgokat. A palotáról beszélünk, és nem magáról az egész budai város, nem a polgárvárosról. Amikor a Budai várba való miniszteri költöztetésről beszélünk, akkor nem a palotáról beszélünk. Én most nem, de most nincs szó költöztetésről, csak azt kérdezem, hogy hány projekt valósul meg, pár... Ez itt a televízióban. A palotában nem voltak minisztrői, és nem is lesznek... Minden. Én ezt értem, de ilyen kérdés el sem hangzott. Azt kérdezem, hány projekt valósul meg párhuzamosan egy nagy projekten belül? Most most zajló fejlesztések a, a ezen a területen, a következő a mélygarázsnak a, a ez ahogy én már többször elmondtam, májusban kész lesz. Fölé a lovadlának uh -huh. építése, ez indul, március 31-e a, közbesz... a módosított közbeszerzési benyújtási határidő. A főhőségépelet és a kapcsolódó az építése, ez is indul. Mindezekkel együtt a szárazáratnak nevezett középkörű résznek a régész föltárása, ez már megkezdődött. És egy földalatti régészeti bemutató résznek a létrehozása. Aztán a Uh, indul ugye a, most a Tudományos Kutatás lezárását követően a Szent István Teremnek a rekonstrukciója, ahol már túl vagyunk például a zsónai kéremelyek közbeszerzési eljárásán. Hát én, én, én, én azt tudom mondani, hogy ezek mind, mind párhuzamosan zajló egységek, de mind, mindegy nagyobb elemnek a részei. Például a Szent István Terem az a BTM-nek az épület van, de hátló valamennyire az F is, azaz a, az országú át az használt részekbe. Van-e arról a kép, hogy ez a harmonizált egység, vagy nem harmonizált egység, Ez törölve, amikor majd elkészül, milyen építészeti egységet fog alkotni? Tehát erről van-e valami makett? Úgyhogy, hát ö, számtalan digitális rajz, makett, eredeti rajz, minden, minden rendelkezésre áll, persze. Azt kérdezem tőled, hogy... Nagyon, nagyon itt a kérdés van, mert ezek alapvetően építésed, szakmai kérdések, sőt, vannak olyan részek, amelyeket nyilvánvalóan az, eh, az épület felújítása során fogunk szembesülni, tehát amikor megbontasz egy épületet, egy épületrészt, és kiderül, hogy hoppá, a szalkutatás azt mutatja hogy mégsem úgy épült meg, ahogyan számítottunk. Hogy ott hiányzik az eredeti, nem tudom én, szerkezet. Vagy ott olyan szerkezetet találunk meg, amire azt hittük, hogy nincs is meg. Tehát ezek mind-mind ezek az épület, építés során is alakulhatnak. Ezek mind-mind... Befoljás befolyásolhatják a dolgainkat, vagy a feladatainkat. Értem, egy nem beugratós kérdés, ha egy kicsit melegebb lesz, akkor te hajlandó lennél egy olyan idegen vezetésre, mert én mind a városligetben, mind a várban szívesen csinálnék egy olyan osztálykirándulást. X számú részfevővel, tehát nem végtelennel, hogy két párhuzamos előadást hallhatnának meg egymás után, pénzfeldobással el lehet dönteni, hogy ki kezd, de kérdezni nem lehet, tehát, mert akkor szétesik az egész, az egyik lennél te, vagy valaki, akit te kiválasztasz, egy pedig olyan, aki ezt ellenzi, és mondjuk a két párhuzamos séta, vagy a két egymás utáni séta nem lenne célirányos, hogyha meghaladná a másfél vagy két órát, mert az a befogadást ellehetetleníti. Azt kérdezem tőled, hogy amennyiben ez tömegjelentektől mentes, kameráktól mentes, mikrofonoktól mentes, és Uh, nem hosszabb, mint két óra, és nem lehet kérdezni abból adódóan, hogy megmaradhasson az az egység, akkor te, te vagy valaki, bárki más, akit te megkész elképzelhető lenne egy ilyen sétának idegen Én de ez a időkérdése is. Én... Jó, én ezt értem, de apukám megmondta, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akar. Én... Igen, persze. Hát az... <gül> Jó, rendben van, akkor ez valamikor, amikor jobb idő van. Remek közsé, köszön, ami tulajdonképpen még igaz is, de most ebben nem menjünk bele, minden én nem olyan régen részvettem az Örökség Kultúrpajtik Intézet által szervezett közéleti vitán, ahol az egyik kirépővel, Sneder Istvánnal, Budapest volt félpítőszével nyilvánosan mit az egész problémáról tehát az ilyen szituációk nem menekülök el. A, az erő szó nincsen, de minden esetre... Ez nem vita lenne, amit én tervezek, ez két idegen vezetés lenne, nem? semmit vita nincs. Az, Én azt gondolom, hogy mindenkinek lehetősége van arra, hogy a várat vára végigjárja, megnézze, végig gondolja, hogy mit csináljon, tehát én, én, én csak gondolok téged is, meg másokat is, akár újságodókok is velem együtt dolgozó szakértő körrel együtt Többen és... Er erről beszéljek hozzátéve, hogy nagyon óvatosan... És másodnak azért ugyanilyet dolgot nem szervezni, kaptam már. Rendben van, de hát még egyszer mondom, egy másikat tervezek a Városligetben, meg hát ugye azért én időnként elmerülök ebben a témában, és látom, hogy hát ugye ennek a tananyag az több száz és több ezer oldali nem vagyok építés, tehát nem szeretnék olyan benyomást elteni, különs tekintetlen, hogy naponta 50 különböző témával foglalkozom, amit a értenék hozzá, kérdezni tudok, aztán kialakul ez alapján valamilyen kép. Egy kérdést engedjél meg, aztán még egyet is abba vagyom, az mennyire egy elvi és mennyire praktikus kérdés abban a témakörben, amiről egészen mostanáig beszéltünk, hogy maga a felújítás és az, vagy a rekonstrukció, mert a kettő nem ugyanaz, vagy izé, nevezük izének, mert ez a legpontosabb. Tehát az az izé, ami ott zajlik, és az, hogy ennek milyen lesz a hasznosítása, ha elkészül, ez egy milyen szoros egységben van, vagy a kettőt el lehet nagyszerűen különíteni? Még egyszer mondasz János, mert... Tehát az a kérdés, hogy az, ami ott történik, és hogy adnak aztán későbbi lesz a hasznosítása, beleértve, hogy kormányépületek épületek egyebek lesznek. Ez mennyire szoros egységet alkot, vagy ezt a kettőt tökéletesen lehet kezelni egymástól függetlenül? most szeretném világosítani, Nemzeti Haluscon terv Budavári palotáról beszélünk. A palota épületegyüttes tervezte annak, idején Huszban a Lajos műép, mű, műépítész Egyetemi tanár a Mő Egyetemek A én most az, hogy ettől függetlenül a belügyminisztérium visszaköltözik az Úri utcába, abba az épületben, ami helytartó tanácsi épület és később belügyminisztériumi épület, az egy másik kérdés. Magyarul azt mondta, hogy a két dolgot egymástól függetlenül lehet kezelni. Hát minden szempontból. Értem, ezt kérdeztem. múzom lesz. A Palotában lesznek állami reprezentációs alatok is, de alapvetően Palotamúzom lesz. Több mint 60 ezer négyzetméterről beszélünk, aminek jelenleg egy harmada az, ami ő valamilyen módon látogatható. Ezt meg kell változtatni, itt a szép gyönyörű tereket, és azokat át kell adni a nagy Azt kérdezem tőled, hogy ez a te politikai öngyilkosságod lenne, hogyha valamilyen ellenérzésed kapcsán lemondanál erről, mert úgy gondolnák, hogy egy olyan politikai irány, tehát hogy, hogy, hogy te ezt nem engedheted meg, vagy, vagy, vagy, vagy ilyen, tehát csak azt kérdezem, hogy előfordulhat-e ilyen szituáció, vagy ez, ez, egy, ez egy elképzelhetetlen eset? De, mi, de, mi, de milyen szituáció, hogy miről mondanék El, Hát ennek a bizottságnak a vezetéséről. De jelens, messze menőkig egyetértek a budai vár palota együttesének rekonstrukciával, helyreállításával, felújításával, miért állapotnak a megszüntetésével. Érzelmileg, szellemileg, lelkileg, nemcsak, hogy azonosulok vele, hanem sok szempontból a Én ezt értem, de amikor Körvendéimre a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, vagy Marosi Ernő Művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja valamiben nem ért egyet valamilyen döntéseddel, azért. Hát, és most valaki meg egyetért vele, ez így normális vita van, tisztességes vita van, annak, aki nem ért csak ér... közben te nem vagy építész. Tehát ezért kérdezem, hogy mi alapján tudod eldönteni, hogy helyes úton jársz? de hát építések, akikkel együtt dolgozunk, azok meg velünk értenek egyet. Vannak építészek, akik meg nem értenek elünk egyet. Maros Jelmésem építészt, művészet történész. Akadémikus, akinek a véleményét tisztelbe tartjuk, meghallgatjuk, de nem mindenben követjük. Őt. Ez mindig is így volt az élet során, az ember meghallgat véleményeket, meg, meg, meg, meg befogad véleményeket. Jó, csak egy nagyon nehéz egy olyan helyzetben politikai vitáról vez, beszélni, amikor az egész eh, bizottságnak egy politikusa vezetője. Nem vitatkoznak az építészek, hanem vitatkoznak. A műkészettörténészek, meg az építészek egymással vitatkozik. Én ezt értem, de amikor kritika fogalmazódik meg, hogy a kilépők politikai irányzatokat, vagy politikai célokat követnek, azt nehéz mondani, amikor az egész grémiumot egy politikus vezeti. De János, de bocsánat, ez egy, e, egy olyan grémium, ahol vélemények fogalmazódnak, meg is ennek a grémiumnak a munkáját, én összefogom. E, ha tepszik, én adok a munkaszervezeti hátteret. De, de még egyszer mondom. Jó, de te közben nem vagy szakember. De, János, a szakemberek egymással vitatkoznak, nem velem vitatkoznak. Ha szakmai vita van, és valaki azt mondja, hogy szerintem ezt az épületet de felépíteni Jó, De a Hauszman Bizottságot képzeljem úgy, hogy ott vannak többségi döntések, amelyek bárkit befolyásolnak? a, döntések, a döntéseket a kormány. Erről beszél? A döntésben már elmondtam. Egyszer. Én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy a Hauszman Bizottság egyáltalán állást foglal-e pro forma bármelyik kérdésben, vagy csak véleményez? Visszakérdezek János, szerinted, szerinted az egy mai vélemény, hogy a Horthy korszak kulisszáit akarjuk helyre... Én most nem a kilépőkről beszélek, én azt kérdezem, hogy a Hausmann bizottság ül... Akkor, akkor milyen olyan szakmai érvekről beszélünk, a, a, a, a, amik, amik állítólag ellent mondanak az én érveimnek? Én politikus vagyok, én politikai vitákat folytatok. A szakemberek egymásra vitatkoznak, és szakmai vitatkoznak. Jó, az a baj, hogy én még nem látom elég jól a Hausmann Bizottság működését. Felszínes vagyok, majd az idő folyamán talán okosabb leszek, és talán a hallgatók elviselik, hogy egy és ugyanazon témáról lesz szó. Egyetlen egy kérdést engedjél még meg az idő előrehaladottsága okán, és örültem, hogy hallottalak, az pedig az, hogy azt csiri pedig a verebek, hogy a Városliget jelenlegi helyzetének a megítélését a közeljövőben, akár érdemben is befolyásolhatja, hogy a kormány elő fog állni a liget kettő tervéről. Erről mit tudsz, vagy mit tudhatsz? Mother amikor ez aktuális lesz. Rendben, van, akkor idéztük Orbán Viktor, hogy a hídon akkor kell átmenni, hogyha ott vagyunk a hídnál. Nagyon szépen köszönöm, innen folytatjuk. Én is köszönöm. Szépen. Én is köszönöm, kellemes ünnepeket kívánok neked, mert hogy jön a húsvét. Nagyon szépen köszönöm, önök elsimó Lászlót hallottak. Itt? És most Közéleti Magazin. Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt lehet. Um, jó reggelt. Azon gondolkodtam tegnap, hogy nagyon civil vagyok, talán egy kicsit civilebb is a kellett lenni, gyurcsány Ferencsel beszélgettek, hogy ugye, tegnap valami az, azt mondta, és el is mondta a az volt bennem, hogy mi van akkor, ha az ember elmegy tatabányjára, mint miniszterelnök, azzal, hogy ő valamit egyébként meg akar csinálni, de ami történt a világban, most csak azt tudja mondani, hogy gyászol, és holnap visszajön, vagy csinál valamit a holnapi programjával. Tudom, hogy ilyet nem lehet tenni, vagy ilyet nem szoktak tenni, de valahogy ez. Tehát, ugye van a Night Ninch egy száma, azt játszottam ma, hogy minden nap egyforma, és úgy azt érzem, hogy minden nap megfogalmazunk más-más dolog kapcsán, mondjuk a tegnapi napot nem, nem könnyű összevetni a többi nappal, de végül is meg lehet tenni. de minden nap azt mondjuk, hogy történik valami ami nem tudjuk magunkat túltenni, és aztán mindig jön a következő nap, és gyakorlatilag túltesszük magunkat, és lesz egy ilyen hiteltelen folyamat, és tudom, hogy gyerek vagyok, és erre nem vagyok büszke. De mint egy gyerek, aki értetlen vagy, mint az a kutya, amelyiket oszthatja a gazdája, és képes éhel halni, mert hogy azt gondolja, hogy érte valaki oda visszamegy, így vagyok azokkal a problémákkal, amelyekről én azt feltételezem, hogy azokon valahogy túl kéne haladni azt követően, hogy az ember a következőhöz nyúl, és nem mond azt, hogy nekem ma a lelki bajomban, mert nincs, nem mond azt, hogy nem értesz, mert pontosan tudom, hogy értesz, legfeljebb nem biztos, hogy úgy fogsz hozzá viszonyulni, csak szerettem volna neked elmondani, hogy milyen az én mai naphoz való alapállásom, és itt levittem a hangsúlyt. Rövid megjegyzést a szöveg első szedélyre, hogy de egyébként azt gondolom, hogy a közösségek vezetői és a miniszterelnök egy politikai közösség vezetője az egy ilyen szituációban szinte hát természetes módon megváltoztathatja a rutint és a programját, de hát ez nyilván a miniszterelnök belátásának a döntésétől függ. Még a másik felét illeti elkedvetlenítőleg mondom, hogy sokáig nem leszünk túl, mik most nem nosztadámuszi rendelkezők, hogy ez, hogy a fiúk. Ha az ember azt mondta apám, aki orvos volt, tapasztal magán valami elváltozást, akkor ne gondolkodjon, menjen orvoshoz. Ma az emberek ezzel a problémával kapcsolatban konkrét orvoshoz nem tudnak elmenni, a politikától várnak segítséget, mint annyi mást, és a politika mond nekik valamit. Miközben te ma nem vagy az az orvos, aki egyébként hozzáfér a gépekhez. Történelméletlen a kérdés. Nem is komolyan megválaszolható, mégis tehetünk egy gondolatkísérletet, beleképzeled magadat, mégis aki miniszterelnökkel beszélek, hogy ha te most lennél, mi lenne? A magyar miniszterelnöknek közvetlenül erre a történetre jelentős befolyása nincs. Nagyjából két dolgot tud a részvét és a gyász kifejezésén túl megtenni. Az egyik, amit egyébként megtettek minden helyén a való, hogy egy szinten fejjel. Hát, itt elvesztettük egymást. Mi történt? Hát, Nagyon védelmet kapott. Ne, ne, várjál, elveszte, az, az elmúlt három mondat eltűnt. Tehát ott a, addig, ha lehetett hallani, hogy megtette azt, amit? Amit tehetett, és azt hiszem, ebben a helyzetben e, valóban azt kell tenni, hogy emelni kellett az ország védelmi szintjét. A repülőtereket, pályaudvarokat a részletekhez én nem értek, hogy pont itt kell ezt csinálni, de ez a helyes reakció. Ez az egyik, amit tud tenni, ezt megtette én szerint a miniszterelnök helyesen. A második, az egyen is sokkal bonyolultabb kérdés. Én régóta azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy Európát csak közösen lehet kormányozni és megvédeni. Ebben a miniszterelnök más álláspontot van. Ezek a kockázatok itt fognak maradni. Próbálok keresni a fejembe valami, akár történelméletlen példát, hogy megjelenek új kockázatok, mondjuk új típusú vírusbetegségek a Földön, és tudjuk, hogy egy darabig, mondjuk az ikavírus, egy darabig ez itt lesz. Nem tudjuk már holnapra. Jó, de ez olyan lesz akkor, mint a Habsburg magyar monarchia, hogy vannak olyan dolgok, amelyek közösek, és vannak amelyeket külön végeznek, vagy minden együtt lesz, vagy mindenkülön lesz, mindenkülön nem lehet, az hogyan lesz? Igen, hát adjál, Boliás, mi jól mondott te, nézd, régóta szorgalmazok, hogy egyszerű dolgokat mondjak. Közös európai ügyiséget, közös európai szolgálatot például. Igen, ezt erre pedig sokkal hangoztattak. És amikor én ezt egy évvel ezelőtt elkezdtem mondani, akkor mindenki azt mondta, hogy megint előre szalad, és Európa Egyesült Államokat akarja. Itt állj meg egy pillanatra, amikor Lázár János, akinek ki van a négy kereke, tudom, megszámoltam, azt mondja mégis, hogy hát szavazzanak a kispártokra, hogy ez egy új szöveg, akik egyébként örömmel befogadnak ide mindenkit, azt miért mondják, mert azt én soha se hallottam ezektől a kis pártoktól, hogy ők azt akarják, hogy ide jöjjenek be. Én azt tapasztaltam, hogy a kis pártok, amelyek egyébként annyira nem kispártok feltétlenül, nem ugyanazt mondják, mint a kormány. De miért akarnak rátok égetni egy olyan bélyeget, amilyen bélyeggel egyébként ti nem kereskedtek? De hát a kérdés egy naívnak tűnik Istennél, hogy mondjam sokkal szofisztikáltabban gondolkod. Azért, mert a magyar lakosság túlnyomó része, nagyobb szinten nyugat európai lakosság végtelenül fél bevándorlás okozta nagyon-nagyon sok lehetséges konfliktustól. És ha te nem vagy egyértelműen elutasító, akkor az már az ő szeretetüket jelenti. Az azt jelenti, hogy engem be akarnak nyomni egy olyan szerepbe, aminek Magyarországon mondjuk csak 20%-os támogatottsága van, és nem is akarnak okosan, érvelően, elemzen beszélni erről az ügyről, fekete-fehér igen nem játékot próbálnak meg ránk kényszeríteni, és miután a kormánynak nyilvánvalóan lényegesen nagyobb a befolyása a nyilvános diskurzusra. Hát ezt nem is siketlenül csinálják, tehát folyamatosan azt áll. Jó, hadd kérdezem meg tőle, tételezzük fel, hogy a V4-ek nem állnak úgy ellent annak, mint aminek jelleg ellentálnak. Azt te látod, aki egyébként azt a mechanizmus jobban ismered, nem jobban ismered, én nem ismerem, amelyik ott Nyugat-Európában irányítja ezt az uniót, hogy egyébként ez tényleg akarná ezt a közös uniós igazgatást, és képes is lenne megtenni, hiszen az ember azt érzékeli, hogy azért jelen pillanatban Nyugat-Európában is nagyobb mértékben van megfogalmazza, vagy nagyobb mértékben fogalmazzák meg az igényt, mint amilyen mértékben egyébként ezügyben lépnek is. Oké, okay, rendben van, türelmetlen vagyok, tisztában vagyok vele, de azt kérdezem tőled, hogy itt most van akkora elszántság, mint amilyen mértékben beszélnek róla? Szerintem elszántságban képesség azért nincsen, mert ebből a struktúrában most az Európai Unió él, ebben az alaplogika az volt, egyszerűen szeget mondani, hogy ne is lehessen egy központból kormányozni, mikor ezt létrehozták. Ez volt... Jó, de akkor az létezik, hogy az új unió csak úgy tudna fölállni, hogy előbb ezt szét kéne hullajtani, és utána kéne összeszedni, vagy ez egy olyan lenne, mint a közért, amire az van kirv, vagy a tatarozásal alatt zavartalan üzemel? Nem, hát én ha engem kérdezel, ha csak valami dráma is sok nem fog érkezni, mert bel más belátásra bírja például Magyarország kormányát és egy némely környező ország kormányát, akkor ennek az lesz a vége, hogy a Benelux államok, Franciaország, mondjuk Ausztria, Németország vezetésével létrehoz egy föderatív belső magot, lényegben megcsinálja az Egyesült Európai Államok előképét, mi maradunk az Európai Uniónak a perifériáján egy sokkal lazább szövetségben. Ez... És ezt a, ezt a federációt, ezt hogyan hozzák létre, mely nem fog szembe menni azzal a statutummal, ami jelleg az Európai Unió? Uh, hát nézd, ahogyan egy sor ügyben kompromisszumok sokasága történik, az lesz itt a nyomásgyakorlásnak a tárgyi tartalma, vagy uraim, vagy jöttök velünk. Vagy engedjetek bennünket külön. Jó, akkor azt kérdezem tőled, Ferit, de komolyan. Mennyire, vagy, mennyire vagyunk mi komoly tényezők a tekintetben, hogy azt a státuszkót, amit meg akarnak változtatni, miattunk nem tudják megváltoztatni. Tehát mennyire, én egy légypiszok vagyok, de ez a négy ország, vagy Magyarország, mennyire fontos, mennyire nem fontos, miközben ugye azt mondják, hogy minden ország entitást tehát Darab, darab, nincs különbség Németország és Magyarország között e tekintetben, tehát hogy ezt egyébként itt mi magyarok mennyire látjuk reálisan. Mármint azt, hogy kerékkötői vagyunk valaminek, ami Nyugat-Európában egy tízes skálán tízesre fontos. Ezt a folyamatot csak lassítani tudjuk. Van a történelemnek én szerintem egy kényszere. Ez a kényszer abba az irányba mutat, amit Magyarországon leginkább a demokratikus karicos én képviselek, a bizonyos Európa-Egyesült Államok történelmi eszménye. Ezzel fogunk ha Ezt a tévedés minimális kockázatával mondod? Abszolút, abszolút. abszolút, Függetlenül a migrációs helyzettől. Függetlenül, de ez így... Tehát ha kiveszem a migrációs helyzetet, akkor is ezt mondanád? Akkor is ezt mondanám. Akkor is ezt mondanám. Nézd, e, Európa a világ legnagyobb gazdasági közössége. A legnagyobb. Európa ugyanakkor egy sor ügyben... Van képtelen cselekedni, ezt helyesen rólja fel egyébként sokszor a magyar miniszterelnök az Uniónak, de éppen amiatt tud nem kellően cselekedni, mert olyan politikusok vannak az Unióban, mint én maga is. Nagyon egyszerűen mondom, mert előhoztam a, a, a, az Európai ügyiség példáját, a kevés országok egyike, amelyik ezt vétozza és blokkolja, az Magyarország. Pedig mi nem arról beszélünk, hogy közvetlenül választott kétkamarás európai parlament legyen, hogy egy példát mondjak neked, csak arról beszélünk, hogy például a a bűnüldözésben legyen egy a magyar ügyészség státuszát egyébként érintő, de azt nem meg. Én ezt tökéletesen érted, de én egy olyan kérdést akarok neked fölteni, talán nem lesz túl bonyolult, hogy organikusan egyébként maga az Unió erre alkalmas. És az, amikor azt mondom, hogy organikusan abban természetesen benne van a geopolitikája, benne van a történelme, tehát hogy azt mondom, hogy Ferideket teljesen igazad van, de akit kitaláltál, az már nem lesz ember. A, az elmúlt két hétben voltam Oroszországban egy pár napig beszéget emberekkel, és azt az analógiát mondták nekem, hogy higgyétek el, az olasz egyesítés előtt, ez az, az uh -huh. 1970-es évek, uh -huh. Uh, Olaszország legalább annyira differenciált volt kulturális uh -huh. sőt, bizonyosan nyelvileg is a szicíliaiak nem értették a toszkánokat, uh -huh. mint amilyen most az Európai uh -huh. Unió. Megéret rá a helyzet, uh -huh. Bismarck alatt megéret ugye a helyzet Németországban. A És azt mondod, hogy ha ez a Csizmára áll, akkor állhat Európára is? Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen, de hát... Persze. És akkor ehhez kell egy Bismarck? Uh, Hát nézd, ma Európában Bismarckot Angela Merkelnek hívják, és hát kellenek olyan tagállami vezetők, akik értik ezt a szót és értik ezt a történelmi kényszert. Remélem, hogy nem kell hozzá túl sok csalódás és túl sok áldozat, sokféle áldozat. Nincsen közös európai haderő. Nincsen. Magyarországon, én nem akarom bántani a magyar honvédség, de kétségtelen, Ugye az ország súlyához képest is, akkor mondom picit idézőjelben, operett hadsereget tartunk fent külön, nagyjából egy milliárd euróból. Ezt az egy milliárd eurót a magyar kormány nem erre a pár tízezes hadsere költi, hanem egy közös európai haderőhöz történő hozzájárulása. Lényegesen hatékonyabban költenénk el, és jobban tudnánk Európát védeni. De persze erre azt mondják sokan, hogy Gyurcsány a nemzeti érdek elárulója hogy Jócsány ezzel feladja a nemzeti szuverenitást. Én pedig azt gondolom, hogy a magyar emberek sokkal több lehetőséget is életperspektívához jutnának egy Egyesült Európában, megszabadulva ettől az időnként fájó provincianizmustól, ami a magyar közéletet régóta jellemzi. Szinte biztos, hogy abban felé, hogyha ma hibernálnának is mondjuk száz év múlva felébredni, vagy nem tudom hány év múlva. Akkor egy ilyen Európában ébredni? Szerintem év, igen. Igen? Abszolút. Abszolút. Vagy nem lenne a helyén semmi? <gül> Ugyan, mint a Science Fiction Ezt filmekben. Hiszem, azt nem hiszem. Hát nézd, ez egy, ez egy pokolian erős közösség, amit ma Európának hívunk. Pokolian erős. E, olyan nincsen, hogy ez a földészet nincs. Igazad van, de akkor rosszul fogalmaztam. Tehát, akkor, tehát azt a káoszt akartam volna érzékeltetni, mint aminek pontjai vannak ma Európában, igen. Igen, de hát a káosznak mindig van egy ö, következménye, hogy ö, megteremti az új rend iránti igényt, ö, tehát egy, egy építő rombolásnak kell retekintem, hogy humpjata szavait használjam ö, ö, következménye. Ha széjjelebb hullik, akkor fognak erősödni azok az erőket, azt mondják, hogy na látjátok ezeket a következményeit. És ezeket az erőket, amelyek egyébként hasonlóan gondolkodnak, mint te ma többnek látod, mint azokat az erőket, amelyek épp az ellenkező irányba mutatnak? Hát bizonyos országban, többnek, bizonyos országokban megkeresebnek. Nálunk Magyarországon, én ezzel a gondolattal egészen biztosan, hogy a demokratikus koalítszóan együtt kisebbségben vagyok. Biztos. Németországban, Franciaországban, Dániában nem ugyanez a helyzet. De hát ugye ez az egész mi régiónk, hogy csak korsakbibót idézem, a nemzeti lét elvesztésével kapcsolatos félelmekkel van átítatva, itt állandóan az volt a hatalmas dilemma, hogy vagy megmaradunk magyar nemzetként, vagy a szabadság és a demokrácia útját választjuk, ami viszont fel fogja számolni az előzőt. Ez a közép-európai államok nyomorúságáról írt, ugye nagyon híres Vibóly Esszének a fő üzenete, és ez bevénk van égve. Mi mindig attól félünk, hogyha nyitunk, hogyha együttműködünk, akkor az a vége ezt a magyarságnak. A mi alatt azt ér szerintem. Értem. Itt vagyunk a Szláv közepén, mi választjuk az északi és a déli szlávokat, nagyon magányosnak érezzük magunkat, és bennünket a balsós végen tép. Most ebből ki lehet -e jönni annélkül, hogy egyszer rájöjjünk, hogy ez egy rossz út, mert egy repokoli dráma egyszer mindent, szeretném inni, hogy nem kell hozzára. Azt kérdezem tőled, hogy amikor te megszüntél miniszterelnöknek lenni 2009-ben, akkor is így gondolkodtál, már? Hát olyannyira, hogy a lemondásomnak egy nagyon picike oka többek között az a nem szétvita volt, amit Angela Merkel-le életemben először is utoljára folytattam 2009-ben, a nagy gazdasági válság kirobbanása után, azt sőgetve egyedüliként hozzáteszem, hogy közös európai bank felügyelet és a Akkor ezt élesen elutasított Angela Merkel, ma már megvan hozzáteszem. Ma már megvan. Um, hát embernek időnként az, az a sorsai, hogy, hogy kisebbségbe szorul is. Politikát. És akkor te azt miért, miért szeretted volna? Hát mert azt láttam, hogy különösen a pénzügyi műveletek területén itt olyan erős integráció van, nem csak Európában, de ott feltétlenül, hogy a nemzeti alapon szervezett bankfelügyeletek és egyéb más pénzügyi intézmények nem képesek szabályozni. Oké, okay, ő miért nem szerette volna? Hát ezt nem tudom neked már megmondani, hogy mi volt a valóságosok. Azt hiszem, hogy azt gondolta, ami később szintén megvalósult, hogy nagyon sok pénzbe fog ez megkerülni a német adófizetőknek, hogyha közös felelősséget kell vállalni a németen kívüli bankrendszerélet is, és akkor aztán jött a görög, az olasz, a spanyol, a portugál banklását, és nem lett volna hozzáteszem görög görögbankvánság, hogyha nem görög nemzeti felgyenek alatt van a görög... Jó, magyarul 2005-ben még nem gondoltad ezt, vagy 2006-ban sem biztos? Igen, igen. Hát nézd, kell ahhoz, hogy egy pár év az embernek miniszterelnökként, államelnökként, az Európai Unió ügyeivel, nagyon intenzíven foglalkozóan, hogy legyen saját. Jó, de ha azt mondja neked Orbán Viktor egy beszélgetésben, hogy felé neked ebben igazad van, de ezek végül is rendezhetőek, enélkül, és ha már ez a mostani probléma is nagyon kiterjedt, azért tud annyira lokális lenni, vagy meg tudjuk tenni, hogy olyan lokális legyen, hogy ne kelljen az egész struktúrát átalakítani, akkor te azt mondod neki, hogy tévedsz, Viktor? azt mondod, az, hogy menjünk bele a Hát menjünk bele a részletekbe. A szóval, mai helyzetben ténylegesen azt gondolom, hogy az iszogyatosan lassítja a folyamatot, hogyha a titkos szolgálatok. Jó, de akkor egy másikat kérdés beszélt is, érte, azt kérdezem tőled, ez egy részletkérdés, de a tetszik fontos kérdés, hogy oké, rendben van, én azt mondom, Feri legyen, de amikor a dolog rendeződik, akkor állítsuk vissza, amire te használat, fia, lesz komplet hülyeség, ha már egyszer megcsináltuk, maradjon úgy. Hát persze, hiszen nem egyszer válságot kezelünk, nem egy ideges intézméről beszélek én, hanem e, beszélek az Európa Együttműk és egy másik filozófiájáról. De azt mondom akkor neked, én a Nemzeti Konzervatív, hogy a nemzetközi tőke, amely olyan, amilyen minket nem fog megszüntetni, de előbb-utóbb kiszívja a vérünket, és páriává válunk, és a perifériára kerülünk, nem fog, átmeneti haszonlóan fog járni, de hosszú távon rosszul járunk. De a helyzet éppen fordított, az a helyzet, hogy miközben a tőke valóban nemzetközi, a tőkével megküzdeni képes államhatalom az nemzetileg tagolt. Tehát van egy globális globálisávált tőke, és nincsen globális típusú kormányzás. Ugye arról a naivitáson nyilván letettünk, hogy mi külön-külön fogunk majd egyesével megküzdeni a nagy nemzetközi korporációkkal, de Fia Jánosként, én Gyurcsány Ferencként azt szeretném, ha lennének ennek globális ellensúlyi. Európai nagy szakszervezetek, nem nemzeti szakszervezetek, európai kormányzás, európai törvényhozás, amely kellene erős azt mondani a Google-nak, a Microsoft-nak, a tudja kicsodának, és nem mondok más neveket, nem azért, hogy ők a bögyönben lenni meg, sőt, ne bizonyosak ellenkezőleg, hogy urai, az játék nem megy. Én visszaéltek az erődökkel, befolyásatokkal, mi pedig az európai népek képviseletében ennek bizonyos pontokon meg át tudunk Jó, Én azt kérdezem tőled, hogy ugye ezt az, az Amerikai Egyesült Államokhoz hasonlítani több szempontból szerencsés, és több szempontból szerencsétlen, uh, hiszen uh, egy nemzet halál vízió lenne, mert az, egy, az Amerikai Egyesült Államok az ugye mégis csak egy ország, itt pedig nem arról beszélünk, hogy ez egy ország lenne. Azt kérdezem tőled, megint lehet, hogy fennköltnek tűnik, hogy te úgy gondolod, hogy az evolúció jó az ez, és ha bár mint majmok fenn szeretnénk maradni a fánt, a tovább a természet nem fogja lehetővé tenni, ha nem jövünk le a fáró? Csak megjegyzem, hogy én egyébként egy országban gondolkodom. Tehát, hogy én messzebb megyek, mint te. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy, federatív államszervezet. Nagyon erős, ma nemzetállamnak hívja. Ahol egyébként milyen nyelven beszélnek, vagy azt mondod, hogy fialan ne ragaszkodja magyarhoz se? Na de hát, az emai Egyesült Államok lakosságának most már vagy 30 a az de lehet, hogy 40. Bizonyos államokban minden bizony a több mint 50 a déli államokban. És ettől még él az ország. Igen, de itt áll meg szerintem a párhuzam a két helyzet között, mert azért az ott egy egészen más világ. Egészen más világ, ami egy hajszálon múlott, hogy a németet választotta magának ö, ö, ö, ö, első számúnyérve törthetett viszont jól ismerni. Tehát itt vannak ilyen típusú történelmi életelek. Ma is iszonyatos vonzereje van az angolnak. Az új a új Franka Linva ugye az angol. Ahogyan az európai elit. Jó, de akkor is, akkor, akkor is az egy kétnyelvű ország, de nem három vagy négy nyelvű. Igen, de őszintén szóval itt minőségű különbség nincsen. Jó, én, én most csak kíváncsi vagyok arra, amit te a, itt most mondasz. De, az euró itt is fog egészen biztosan beszélni. Két nyelvükbe de... a is, akik a lokalitásban élnek, itt vannak, elmennek a gyárba az üzembe dolgozni, és ritkán találkoznak szélesebb közösséggel. Azok természetesen az anyanyelvüket használják, azok, akik pedig jönnek-mennek a világban, egyre többen lesznek, az én középső fiamat éppen egy-két héten felve. Milánóba. ezek az emberek, és nagyon büszke vagyok rá, ezek az emberek egy teljes természetességgel fognak használni egy közvetítő nyelvet, amiről azt gondolja az angol. De mi ezzel a baj? Én, én, én, én, figyelj, itt most nem baj, nem baj van, hát az ember próbálja bele képzelni magát, is, és kérdéseket tesz fel. Azt kérdezem tőled, hogy egyébként azt a tröstöt te látod, ami ezen gondolkodik, és aminek mi ellenállunk, vagy ez a, ez a tröst, ez ebben a formában így nem létezik még? De hát létezik, abszolút. Tehát aki az elmúlt hónapokban a brüsszeli diplomatákkal találkozik és beszélget, az azt hallja tőlük, hogy rendkívül intenzív tárgyalások zajlanak az informális szférában, a korábban említett magországi vezetők alberi tervezők, stratégatészítők között, hogy fel kell gyorsítani az unió belső integrációját. És ezt adott esetben az egyes országomban lévő szavazások, amelyek ugye politikai pártokat helyeznek jobb vagy rosszabb helyzetbe, vissza fogják igazolni, hiszen ezek az emberek addig vannak a helyükön, amíg a nép akarja? Hát ezekben az országokban azt hiszem, hogy igen a mi országunkban is abban az értelemben, hogy azon, amit én mondok, sok egyéb ok mellett, én nem fogok többséget szerezni, beláthat időn belül. De őszintén, a szóval teljes meggyőződésem, hogyha mondjuk Magyarországra nézek, akkor is ma 2016-ot idunk, akkor mondjuk 2036-ra, ha 20 év múlva azt hogy a és a demokratikus koalicinak volt, de az ígyben igaza. Vagy mi is csatlakozok ehhez a világhoz, vagy le fogunk maradni. És az a világ egyébként a ismét fogja nyújtani a kezét, hogyha netán mi nem választjuk, és azt mondja, hogy utólag is lehet hozzá csatlakozni? Az ja, azt feltétlenül, hogy igen. Persze, de mert hát, el ezek a dolgok, és mindenkinek érdekel. És mindaz, ami egyébként ma itt Magyarországon zajlik, vagy elég magas röptű beszélgetést folytatunk, valószínűleg az emberek azt mondják, vagy egy részük, talán azt gondolja, hogy azért ennél hétköznapi problémák között él. De pont erre vonatkozik a kérdés, hogy mindaz, amit egyébként ma Magyarországon megélünk a hétköznap problémáiként, azok másodlagosak ehhez, vagy a kettőt egyszerre kell csinálni, de közben tisztában kell lenni azzal, hogy ez nem elmulasztható. Tehát itt azt mondom, mindenki megvan a maga dolga. Az, amiről beszélgetünk az a magyar választók. 99%-át közvetlenül azt hiszem, hogy nem nagyon érdekli és érinték, azért tekli, hogy ne nyórtam uh -huh. az elfogytot, vigyen sok értet, is akkor nem, nem folytatom. Ezt a munkát el kell végezni, de azért vannak az országnak képviselői vezetői, hogy azok legalább egy része, az ne csak azzal foglalkozzon, hogy holnap uh, milyen következően lesz annak, hogy rendeleti, költségvetési kormányzásra hatalmaztuk fel a kormányt, hanem azzal, hogy mi fog történni ezzel a földrésszel. Én, hogy mondjam, tudok még erről veled beszélgetni, erről másokkal beszélgetni, ezen gondolkodni, hogy közben van véleményem arról, hogy mit történt a parlament. É, igen, igen, értem. Jó, innen folytatjuk. Köszönöm. Én köszönöm. Gyurcsony Ferencet hallották. Szia felé. És most, Közéleti magazin. Hőszerkesztő, Fiala János.